Ascultați ce vă spun, dacă au murit 2 milioane de, de oameni, să zicem noi, numai 2 milioane de oameni, au murit numai din populație, nu au murit polițiști, nu au murit, murit primari, primari nu au murit, murit consilieri, nu au murit președinți, cum spune mă, de la nu prefect, am, nimeni. nu au murit 50 de doctori, 100 de doctori. De ce? Că stau în spitale. Unde merg oamenii ăștia care au virus? Nu merg în spital. La la inunda si ele Dacă doctorii nu au murit și au avut tratamentul, De ce nu au dat și la lume să nu moară lumea? De ce nu a dat d -a d -a și pe la internet lume? că și pastilele i nu știu da. ce? De ce, ce au făcut asta? Bă, de ce nu au dat și la lume injectii ca să nu moară nu Dacă nu au murit doctorii? Telefonii? Unde au mers Cum? oamenii cu virus? La doctor și doctorii nu au murit? Păi da. Știi Cum? ce? Nu mai mersi nici la spital. Stați acasă. Asta ai. Pălică, pălică. Asta stii ce e problema? faci o bronșită la plămâni o receala și, și te tratezi acasă cu duliprane. Aia, de la Paris. nu mai mergi la spital că doctorii vă moară. Asa e. Doctorii vă moară. Stai că ca le fac și eu o tavă. Că ca și luați duliprane, ai băgați cât o vodka, cât o. acolo stii voi, câte una la 70 de grade, o pălincă și se rește. <coughs> și așa spun eu pentru oamenii ăștia păcaiti. Păi da? Nu venim la biserică din cauza vei, voastră vei. că aveți virus. Păi cum? Da, cine... nu venim la biserică. Cineva, cineva, tot de la Timișoara, a venit și a cumpărat o casă aici în Paris, a dat nu știu câte mii de euro și nu au putut să steie o zi în ea. Auzi. Și a făcut un infarct și s a dus dracului, au murit. Păcat e. Pă Dar o, da, era și păcăli. Au rămas femeia frumoasă, tânără. Si hey. acuma mai departe ce-o fi? Vai, shaman! Auzi, stii ce-s astea? Pămâne, okay. Doamne iarta-l! Stii ce-s astea? Pacatele, s-ai facut avere n -a, pe pământ! Au zis tu mai departe! S-ai <laughs> facut avere? De, la, de unde eram? De la Cheberes? Nu mai stiu de unde-i. Au facut avere pe pământ? Na, du-te-n pământ daca ai facut pe pământ avere. Eu, frate, da, n Da, pe doamne iarta-l! Dar stii de ce da, au facut asta? Da, sotii, Manuș! Pai, era unul bogat, frate, din Timisoara-l cunosc dar o, pus da. și -o au, că am nu. l-a pus pe, lasă să spun eu ce căm blestemat. am văzut. Nu e blestemă, lasă să spun eu. Bogat din Timișoara, îl cunosc. Ia-s tu, că tu știi că Frate, e de acolo. Frate, ce murit din coronavirus? Bă, nu au murit din coronavirus. l au murit doctorii. Patru televiziuni, vă rog. Doctorii au zis că, că are oricum. virus virusul ăsta mă. Sốt, de unde au găsit virus, virusul ăsta? Virusul ăsta. toti frate, vrejala. oamenii umblă peste tot în microb și nu au virus. De căvert cocodic. Nu mai co băgăm aici pe bancă tot, să ca să băgăm acolo. Da, de... nu mergeți niciunde, stați acasă. Nu mergeți la un doctor niciunde. Ppoi da? Stați acasă. Salut doctori, vă termină. Să spuneți și voi că trebuie să mă și toți am Stai să am aici și pe banca asta Nu e bine, Ca să și citim Ca să și să citim Ula acolo Ca să și să citim și tu